«Довгі вуха в бояр!» – схоплять Іванка. Тетяна вернулася і обняла сина. «І нікому не скажемо». Коли вони залишилися у двох, сміливець довго ходив по кліті, щось розмірковував про себе. Іванко сидів нерухомо на лаві, не знаючи, що робити. «А те, оберігайся!» – промовив нарешті сміливець. Він страшна людина. До зими нічого не сталося в Галичі. Сиділа княгиня в теремі, нікуди з кріпості не виїжджала. Мирослав та Семен часто заходили до неї. Василь уже четвертий місяць лежав у своєму оселищі, одужував після тяжкої рани. Не знав він, звідки й на взялася. Їхав восени до Коломиї з малою дружиною. Дісталися вони до узлісся, вже й Коломия близько. Раптом щось ніби кольнуло під бік. Глянув, стріла стирчить. Спробував обережно висмикнути, але оперення гачками зачепилося за ребра. Довелося злазити з коня. Стрілу витягли, але Василь зліг у постіль. Стріла була отруєна. Треба було довго лікуватися. Добре, що тоді на узліссі, зустрівся боярин Филип зі своєю дружиною. Він звелів миттю розрізати Василів кафтан, зірвати сорочки, сам помагав стрілу витягати. Близько до серця взяв Василеве нещастя і віддав свій візок для пораненого, бо у Василя були тільки коні для вершників. Обидувався Филип і кричав, «Битимемо ворогів своїх! Всіх половимо та поріжемо!» Як сюди стріла потрапила, бідкався він, «Якби вище, то поцілала бу голову!» і одне слипкове Василю накладавище. Оцей замах налякав усіх. Небезпечно було ходити і їздити, тому Мирослав і не радив Марії виходити з княжичами за межі кріпості, та й сам був обережним. Цієї зими снігу було багато, позаносило всі шляхи, нагорнуло кучугури високі. Кожими днями вискакували дружинники на полювання. Гаммір стояв на дворищі, коли вони збиралися. А поверталися, знову тиша панувала в кріпості. І коромольників не було чути, ніби всі погодилися з тим, що княгиня буде правувати ними. Гуде над Дністром віхола, гуляє з присвистом по вузеньких вулицях підгороддя, Намітає гори снігу вздовж кріпосних мурів. Крутиться по дворі, що лютує зима. Замотуються в довгі кожухи вартові дружинники на галицьких кріпосних вежах. Прихиляються по підстінами, сідають під вузькими вікнами. Однак же нічого не побачиш у сніговій млі, скільки не придивляйся. Та й ніч уже. Хто піде в поле в цю люту заметіль? Тільки в кліті теплій сидіти в таку негоду, грітися біля печі та підкидати дрова у вогнище. Боярин Судислав щойно прийшов з надвору у свій терем над річкою Луковою. Зручне місце обрав колись для садиби його дід. З одного боку Луква берегом до садиби притулилася, з другого яр глибокий, а від шляху тостим муром обнесений двір. І сторожа стоїть день і ніч Біля воріт у двох кутках Біля лукви та над яром Охорона певна Та не довіряє нікому лукавий судислав Ось і зараз глуха ніч А він на охабень кожух одягнув Насунув на голову високу соболину шапку І весь двір обійшов І до стайні заглянув І до кліти челядницьких Де полотно ткали зайшов Доворід навідався, насторожу нагримав. Тепер і відпочивати можна. У сінях скинув кожух на руки служникові, шапку струснув, розгладив бороду і ступив у світлицю. Тепло пашило від великої печі. Судислав дійшов до божниці і став навколішки. Відваживши три поклони, ляснув у долоні. Митті з'явився хлопчик служник. Теодосія клич. суворо гримнув на хлопчика, і той негайно зник. Теодосій увійшов у світлицю і став біля порога, вичікуючи. Судислав спідлоба глянув на нього. Не подобався Судиславові зухвалий Теодосіїв погляд. Побоювався він цього неприємного закупа. Аби не Володиславові наполягання, прогнав би він його давно. Та й на бісу він йому потрібен такий страшний, що дивись не що як він твою боярську голову скрутить. І де він взявся цей розбишака? Навіщо Володислав пригнав його саме сюди до нього, Судислава? У нього і своїх вистачає, таких непокірних. Судислав розмовляє в думках самі з собою. А Теодосій стоїть, зіпершись на одвірок, поводить себе не як інші холопи. Ті смиренно згинаються в поклоні і вперше ж мить готові мчати за наказом. Бояться бояр. Та й цього скрутив би Судислав. Шкода тільки, що не його холоп, а Володиславів. Їздив до Теребовлі? Запитує після довгої мовчанки Судислав. Їздив? Коротко відрізує Теодосі. Судислав морщився від невдоволення. Так і є. Розмовляє, наче рівний з рівним. Гудчики, а очі. Моторошно стоє від цього погляду. Та не треба подавати виду. Судислав пендючиться, надимає губи, пишкає. Зустрів тівна... «Нікого не було, тягне по волі Теодосі, посидів я до вечора, а вранці назад поїхав». Розгніваний судислав зірвався з лави, ухопив послуг, грюкнув підлогу і закричав.